Dagens popcorn, Wild Hogs. Hej och välkomna till Popcorn, ditt projekt och ljus i Biomörkret, Jag heter Johannes. Och jag heter Mia. Och idag ska vi prata om Wild Hogs. Ja! En av din pappas favoritfilmer. Ja, alltså, det var vi såg ju American Graffiti för ett tag sedan. Ja. Och den dedikerade vi ju till min farbror. Ja. då han släkt mig om Ja, i alla fall. Eh, och då fick jag ett sms från min kära far. Där han sa, eh, han är mer biker kille då va? Och mer en eh, raggare. Ja, ah, det finns en väldigt bra film som heter Wild Dogs också. Och han har om den här filmen ända sedan den kom, tror jag faktiskt. Eh, om att sen ska man se. Så nu, nu har vi egentligen gjort det! Så pappa... Här! Nu får du veta vad vi tyckte också. <laughs> Precis. Den här är till dig. <laughs> eh, men vi ska först eh, passa på att eh, varna, som vanligt, att vi kommer att diskutera handlingen från början till slut ganska ingående. Så vill du inte få någonting avslöjat eh, och vill se filmen utan att eh, veta allt för mycket i förväg så eh, se den innan ni lyssnar på oss. Ja. Och jag kanske ska börja med att nämna att jag kommer mycket väl ihåg när den här filmen kom. Och när reklamen för den gick på tv och så. För den är inte så gammal, den är bara fyra år tror jag. fyra år. Men den är inte jättegammal va? Nej. ser man på Travolta. Ja, verkligen. Så sagt, jag kommer mycket väl ihåg det. Och jag minns också att jag tänkte att, oh, den där filmen kommer jag inte gilla det så var det vi ganska olika, för att jag kände nog snarare att åh, den här filmen kanske man skulle vilja gå se, men jag kommer aldrig iväg på film <laughs> Så, <att laughs> så jag, jag hade väl lite dåliga vibbar när vi väl började. Jag tror att jag, vad jag kände var väl att det här ser ut att vara en sån där typisk, överdriven amerikansk komedi, men liksom sådär jättehögt så stressigt tempo liksom väldigt så mycket så jobbiga pinsamma situationer och liksom allt det där som jag inte gillar det kommer i. Öppskriver amerikanska det helt. Precis, skulle man kunna säga. Det finns massor med filmer. Hur många filmer som helst som använder det greppet. Nej. Och eh, när det gäller det kan jag säga att jag blev ganska glatt och överraskad att det var väldigt lite av det i den här. Är det både jag och mig? Eller alltså, ja. Alltså, den, den var verkligen inte som jag hade förväntat mig att den skulle vara i alla fall. Om jag Nej. säger så. Nej, och i första början så satt jag nog och kände mycket om. Oh my god! Alltså, bara i början. <laughs> första som hände är när han kör in i den här stolpen. Ja. Och man kände bara. Okej, okay, där satt vi nivån. Jag, och så kände jag att det blir bara för dum och dummare humor den hela filmen Ja, det var lite det jag kände också han Dudley, den stereotypiska nörden För det måste ju finnas en nördkaraktär Det är också en sån grej Så då satte jag också och kände att jag hoppas de jag gör någonting mer av det i alla fall För annars vet jag inte hur det kommer i två timmar mm -hmm. så. Men det tog sig, kan man väl säga Jag tycker att jag började koming allt. Uh, jag kände att den, den kändes. Jag tyckte den var ganska seg inledningsmässigt. Det, det kändes som att det var väldigt mycket tid som bara uh, lades på att etablera karaktärerna och vilka de var och mindre på att faktiskt få iväg dem. <laughs> Så att säga. Ja, men jag tycker jag det var lite skönt för att man om du tänker att man push, liksom kanske förväntade Alltså det första hände att han bra in och det blir som du är. där. Mm. man kände bara, ja ah, okej okay. Så det var rätt skönt att slippa Allt för mycket slapstick Du mådde rätt på det sen Att man fick lära känna de här karaktärerna Fast det är inte bara slapstick Egentligen heller, utan det var ju Jag tänker på den här scenen Tim Ellens karaktär, Doug Där han sitter vid matbordet Och han, han fastar och ska bara äta liksom En halv grejprodukt, men de andra sitter där med <laughs> Potatis och jättemycket Feta såser och grejer Och han får värsta spelet Och börjar bara hälla i sig grejer Och sånt där, och där var det liksom Åh oh, nu är det verkligen på väg Att gå över gränsen till att bli Så där pinsamt jobbigt Men det kom en bit dit Men inte hela vägen innan det vände Och lugnade ner sig igen så att säga ja. ja. Men där, där kände jag som... ja, Där kände jag mig lite Ifig <laughs> På sätt och vis men den här kan man säga för att han faktiskt var riktigt pinsam. Det var ju han, eh, datorprogrammeraren. Ja, Dudley. Dudley Och jag tänker också sättet som han presenteras på. Han sitter på det här kaféet eller det här stället och ska och hitta någon snygg shej där och ska flasha med sin häftiga dator. Liksom. Ja. Och där har vi det här typiska igen Som är röststyrd givetvis misstolkar Vad han säger och det uppstår Då kände jag också sådär Och det blir det här typiska Hollywood-datorer Som inte fungerar ens i närheten Som riktiga datorer fungerar mm. <laughs> Men jag tror att man får ta det lite så här, Alltså På sätt och vis är det här En sketchfilm väldigt mycket Fram till slutet Mm Och det är nästan lite så man ska se mycket av det, att det är isolerade sketcher och det är egentligen inte så verklighetsförankrat. Och det är lite uppskruvat och lite serietidningsaktigt kanske på sätt och vis, lite så strippskämt skulle man kunna säga. Ja. Fast de försöker ändå binda ihop det och ha den här känslomässiga kopplingen med deras relationer till sina fruar och sånt där bland annat. Ja, och det genomgående temat alltså, tjänsten, så känns det inte så tycker det är ju medelålderskris. Det är Där det har verkligen. vi ju temat för hela filmen. Det är ju liksom ångest och vad vad är jag på väg? För att det, det återspeglar ju oss alla fyra. Ja. Att anledningen till att de inte har kommit iväg på den här resan är att alla har någon anledning att känna att antingen att de sitter fast, har jag hamnat rätt i livet, vad händer? Alltså alla genomgår någon sån Precis. förändring just då som gör att de känner Vad med och det temat går ju igen genom hela filmen Och faktiskt även i slutuppgörelsen Så är ju det ett väldigt centralt tema Men det kommer väl mer när vi väl kommer så långt Ja <laughs> Men så, det är absolut en medelålderskrisfilm mm. Och det är väl också lite en sån anledning till att Jag var så negativt inställd till den Från första början när jag såg trailern Där jag kände mm. att okej okay, här har inte jag någonting att hämta Kom tillbaka när jag är 50 <laughs> Ungefär ja, du är inte så för att du tror du skulle ha svårt att identifiera dig då, eller? Ja, precis. Jag tror att det var så. Alltså, det, skulle bara, det skulle inte tilltala mig på något sätt för att det skulle inte finnas någonting i det som jag kände igen mig i. Nej. Hur så. upplevde du sen då? Just när det är? När du har sett färdigt den? Hur ser du den biten i faktor. Jag tyckte ändå att det funkade på grund av att. De körde egentligen inte bara på det här med utan det var snarare lite så det här egenartade lite utstötta gänget i allmänhet alltså alla har vi säkert antingen Där hade vi kommer hitta sin plats. Ja, precis, det handlar alla har väl antingen känt en, ett sånt gäng eller varit med i ett sånt gäng som även i grundskolan var det jättevanligt det var som Alla barnen är ute och sparkar boll eller gör någonting Och så är det tre, fyra som sitter i ett litet hörn väldigt stillsamt och liksom håller på att leker med någonting mm. Som är liksom de där som de flesta egentligen inte pratar med så mycket är det, de är att det är inte de här killarna som spelar fotboll och det är inte Nej, och som kanske egentligen gärna skulle vilja det men vet inte riktigt hur de ska närma sig Eller hur de ska ta sig in i det här gänget men sen tänker jag också att de hade väldigt olika, alltså de hade ju sin men också, Travolta exempelvis. Han var ju den som, från början i alla fall, som andra hela tiden såg som väldigt lyckad. Mm -hmm. Han var gift med den här supermodellen och han hade gått en cash och han var, alltså, ut deras så mycket, så hade han ju lyckats jättebra. Mm. Eh, och jag menar, jag kan tänka mig att han här att många, innan han, efter att ta sig många sätt kanske håll någon som dricker också med henne det trygga familjelivet. Så alla alla hade ju ändå någonting som Precis. Jag tror att det, jag undrar är det där en sån där väldigt amerikansk grej för det har jag stött på i många andra amerikanska filmer också liksom att tandläkare är liksom lite av ett misslyckande. Att det är liksom det här... inte riktigt toppen men det är liksom inte riktigt det är en sån där lite halvt Det är inte riktigt okej att vara tandläkare, liksom, av någon anledning i USA, känns det som Det är lite sådant Ja, det har jag reflekterat över Men just att han kände var så svårt att hävda att man faktiskt hade en, en medicinsk status du mm. Det hela tiden sådär Ja, men jag är doktor, jag är läkare, liksom Ja, fast inom tandvård då. Ja <laughs> Precis, så det var ja. lite, där kommer det här in igen med mindervärdeskomplex Så det hade de väl igen, egentligen Allihop på sätt och vis ja. Fast väldigt olika Och hanterade det väldigt olika Och det tänker ju på kvällen där När de sitter och blir väldigt öppenhjärtliga Första kvällen när de kampar mm. För där blir ju det väldigt tidigt När de verkligen liksom äh, Släpper in varandra På något sätt för sin ja. privat sfär. Fast jag har inte så jävla lyckats Jag heller mm. ja. Och det är ju där Travolta lätta i hjärtat för Första gången också ja, han verkligen det så tidigt? Kommer inte det fram senare? Just det, det, gör han nog inte nej. Det är nog inte, han håller nog masken Han antyder nästan, det, eller, ja. han säger något Han bara antyder liksom, ja, ja, det. Men det de säger, ja men det är de säger, du har det så Du måste ju bo i himmelriket Och han säger någonting i med, Ja, en persons himmelrik är en andra personens helbete Just det, Just så det är det, det väl inte för att han bryter ihop Längre fram än den <laughs> Precis, han <laughs> försöker verkligen hålla masken Som den här Lite ledargestalt Men jag, under, på jag tror och att och han har trivts Väldigt bra med den imagen också För på vad mm. den hette. Jag tror att han har trivts väldigt bra med den rollen Så han har nog väldigt svårt att liksom Släppa ifrån sig den mm. <laughs> då, Jag tror att han hela tiden har varit Lite den som har hållit ihop det här gänget Och som det har kretsat lite kring mm. Ja precis Han har liksom varit den som de andra har sett upp till På sätt och vis Så jag att de bara ställer sig för att och mobiler och grejer också. Ja. Så där. Alltså, då de hakar på honom så lätt. För att... han, är alltså, han, han har är... en sån, pers en sån ty typisk eh, som ledar personlighet ledarpersonlighet. Han är väldigt impulsiv och som är väldigt eh, drivande. Så de andra har väl lätt att haka på honom. Särskilt mm. om de själva är lite osäkra i, i sig. Mm. Det är ju egentligen Tim Ellens karaktär, Doug, som är väl den som... Eh, Går emot det lite Ändå, så att då, det är ju Mest spänningar mellan de två Mm, ja, tandväcken Ja, precis mm. Och sen hade vi ju Bobby Martin Lawrence karaktär med, ja, Som är rädd för sin fru <laughs> Och det och, ja, men det tyckte jag faktiskt Alltså på något sätt så tyckte jag det var ganska skönt Att de vågade upp en sån problematik Mm för Jag menar För det är så lätt liksom, att framställa en kvinna som blir av sin man och ska stå och sig fri. Alltså det, det mm. där girl power, bla bla. Ja. Men, men det är väldigt sällan man liksom får se alltså, en, en, en, mer, en mer allvarligt betonad variant av det andra. Mm. Antingen är han den här tunten som bara springer runt och blir jättehum och så ska man skratta åt det. Ja. Men det är väldigt sällan som man har fått se liksom. Så... För det här fanns ju en ganska allvarlig underton i det För att mm. han trivdes inte Nej. Han vågar inte ens se till sin fru att han skulle bli iväg på det här Alltså så utan så att jag får något komment någonstans Och det känns som att om man pratar om mindervärdeskomplex Så tror jag nog att han hade det liksom värst Han hade verkligen ett jobb som han avskydde mm. och han har tagit ledigt ett helt år för att skriva en roman Mm. Men inte lyckats få ihop någonting Och nu är vi tvungen att gå tillbaka till det här jobbet Och verkligen vantrivs ja. Så att han känner sig verkligen oerhört Och jag kan tänka lycka. mig kanske att han har fått lite Spott och spel. alltså Från hans svärmor där till exempel ja. Men också från andra kan jag tänka mig att, Jaha så du ska låta din fru Försörja dig i ett nu Ja det var ju moget alltså, mm. jag, menar liksom, jag kan tänka mig att han har fått höra En hel del under det här året också Som ja. hela tiden, alltså du vet jag, så plötsligt bara, ja, ah, nu är tiden nu är ute och vad har du åstadkommit liksom? Ja, ah, det var väl det vi trodde, att vi kanske skulle gå tillbaka till jobb nu, liksom gör rätt i, och sådär. Så han, det kändes som att han var väl den som kanske hade mest att pratas mot, det en känslomässigt och... Mm, faktiskt. Så, För jag menar, Doug till exempel, han har ju väldigt, han har ju flyttat så mycket att komma tillbaka till, och hans fru... Mm. Alltså stöttade honom så, Men jag tror att du behöver det här bara för liksom, att känna att du har fått den här upplevelsen Och så kommer du någonstans som vara nöjd med din tillvaro igen Alltså mm. du behöver bara få liksom Släppa det till säkerheten tiderna Alltså du vet sådär känna Det finns något annat också mm. <laughs> så, Hon hade ju en helt annan inställning liksom, till Ja Precis Så han var nog inte så olycklig egentligen dag Utan det var bara att han, kände, han fick bara ta lite panik just då Och det var nog mycket åldersnoja i hans fall Liksom just det här med att han hade lite dåliga kolesterolvärden Och var tvungen att gå på den här fastan Och liksom, det ja. var lite monotont i arbetet kanske och... och så hörde de ju talas om någon där som hade gått i skolan Fanns om som någon som hade trillat på piller Så det var så de kom på att de skulle åka ut det Ja Precis Ja, och vi fick en liten panik vad gör jag jag Det går så i huvudet varje dag egentligen så tror jag att han det fanns lite kanske ganska bra mitt i livet ändå Alltså Och det var väl ganska slut att jag måste sticka i det ägget tag så Kommer vi chans efter Precis <laughs> Och som jag fram till den här punkten när de verkligen bestämmer sig och samlar sig och ska åka iväg på den här resan. Mm. Så då var det väldigt, den var ganska långsam och det var också egentligen inte så där, jätteroligt. det handlade mycket om just bara bygga upp karaktärerna och deras känslomässiga grund så att säga för resten av filmen. Mm. Eh, det var några enstaka scener där som var som den här vid, vid äh, matbordet där som blev väldigt uppskrivad men som sen slutade i ändå något ganska dramatiskt. Mm. I Typ håller på att få nästan hjärtattack mm. Och vi tvungna att hamna på akuten mm. Men sen när de väl kommer iväg Då blir det mer av en eh, Nästan lite sketchfilm mm. Faktiskt eh, på sättet, det, det är så här en, mer enskilda Enstaka episoder som händer Åh nu hamnar de på det här stället Och nu händer det någonting knasigt Och, och okej nu åker de vidare och nu hamnar de här Och nu händer det någonting knasigt <laughs> Så det var, då blev det ett Ett annat flöde i det mm. Men det var fortfarande inte riktigt Så att det kändes som att det fanns någon så här tydlig röd tråd Man kände inte att Jaha okej, vad ska det här nu mynna ut i? Ja men du kände jag lite i början När okay, de sa okej, de kommer till olika De gör olika nedslag på den här resan Och sådär. Men jag kände liksom vad ska, Så kände jag ett tag där Men vad ska det lera till? Liksom. Och det var väldigt mycket fokuserat på Sex och liksom Homosexuella skämt Under ja. den Speciellt där när John C. McGinley dyker upp, Dr. Cox Från Scrubs Och spelar en homosexuell polis Som hittar dem allihop där när deras tält har brunnit ner Och de är tvungna att sova sam i samma sovsäck I princip allihop Det <laughs> är inte jag älskar Honom som Dr. Cox mm. alltså, Ja Och Dr. Cox är inte charme någonstans Men man gillar honom ändå Och så kommer. Och så får man se honom i den här rollen. det, det blir så. Det blir inte fel, men gärna. Det är svårt att koppla bort, speciellt eftersom man kör på väldigt liknande minspel i den här filmen som man gör som Cox. Ja. Även om karaktären i sig är väldigt annorlunda så är minspelet fortfarande ungefär detsamma. Han har ju ett ganska speciellt. Speciellt sätt att skådespela på Det har han ju verkligen han, alltså han, han, har, han har verkligen en personlig stil Om, Alltså Man kan säga skådespelare som skådespel Men han har verkligen en personlig stil Att skådespela på mm -hmm. Som var tydlig I den här rollen Ja, Han var inte så mycket dock Men ändå har han sig. Han, det Det var ju var egentligen bara två scener Men det, man kommer nog ihåg de scenerna De blev ganska skumma men det är snarare sen när de kommer till den här eh, bikerbaren. Det är då handlingen så att säga verkligen tar fart. Och det är, egentligen, det är nästan halva filmen. Ja. Tror jag. Ja. ja, jo men det var det. Men där, där känns det, där blir det helt plötsligt riktigt driv. Men det kände man nästan av lite. Redan när de kom in där. Att nu kommer det verkligen hända att, någonting. Det här kommer, det ja. här kommer liksom, nu... Det här blir någon form av väntpunkt eller nu händer någonting. Mm -hmm. Direkt när de stiger in och alla bara stannar upp sig, så och känner, okej, okay, nu. Sådär. Alltså jag tyckte, hela, alltså, men, hela det, inget. visst, de, de var ju de onda och styrkarna. Ja, the bad guys, men jag fick mig sådär. Alltså på sätt och så vis, alltså, de var ju ganska... På sätt så vis, de var de också lite förvåniga ändå och lite stereotypa. Och lite, alltså säger. Jo, det, det är också bara. Så här, alltså jag menar själv, i sig har ju liksom lite grint När det gäller dem också ja, Visst, absolut. Det, här, det här är råskillen Det fattar ni Men så har man den där killen så bara springer runt Och säger så konstiga saker Så det blir helt awkward eh, Jag kan inte vara vad han hette Med han som var typ Sa de vad han hette? Nej. Ja. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg ja, han som var till gängledarens högre handel om att ja, Han precis. sprang runt och skulle de också säga Men han sa så konstiga grejer hela mm. att bara, men nu är det nog bättre att du håller tyst bara, det där blev fel mm. <laughs> Och då menade tiden bara vad menar du nu? Han gjorde så konstiga grejer Så det blev ju någon någonstans blir det ändå Även om de var hotfulla så blir det lite svårt att ta dem på allvar För att mm, så, det var ändå lite tackig sådär Ja, verkligen Och det, det handlade liksom mycket för deras eh, skull Bara att de skulle upprätthålla sin image Liksom som eh, råskinn lite skinn. den här känslan Vet du med, de rörde sig ändå inte heller I de storstäderna De sitter ute på halvdisha någonstans mm. Och hänger Och det är lite sådär eh, Så det var så Och så Ibland så drar de in till närmare där lite större stad Som inte är särskilt stor heller Ja, egentligen. och mopsar sig lite liksom, Bara som sagt för att upprätthålla sin image Ja, och så kanske vi krossar en ruta Eller två, dricker massor Och så åker vi hem mm. Men man fick aldrig känslan av att de faktiskt var mm. <laughs> som, men, är... man, mm. som du säger Att de spelar lite teater liksom. för, att... ja. <laughs> för Vi måste För det är det vi gör Mm. Faktiskt. Det var lite så Och ja. Ja, så är det ju typiskt att han blir omgiven mot Ja, tredje gången i filmen. <skratt> tror jag. Tredje gången i filmen. Ja, för, först är det någonting precis där i början. Men sen kraschar han väl igen där ute. Jag bara ja, men men har ju. har inte av med nej, kanske, nej, nej. Men, mm. men och så är det också så här. Ja, ah, men då åker vi hem, för nu blir det lite farligt. Ja. Ja, okej. San han jag var att jag bestämmer sig då för att roter tillbaka. Ja, precis. Men, och, så, och det är också lite så där för att. Som kommer fram lite senare Så man sitter ju där och undrar så Vad sjutton vad, vad håller han på med Men sen kommer ju det fram också Att han känner att han har Ingenting kvar att förlora i princip Precis ja men han säger ju det till dem sen också De, de enda jag har kvar i mina vänner mm. Min fru ska skilja sig Jag har inga tid så jag har lån Eller liksom skulder upp över Ja, ja får inga klienter och Nej så allt att allt Jag har typ bara i ett b kvar mm. Så och då, kan, då blir den scenen Och hela den grejen mer Mer begriplig Precis men där när han ska gå och snå tillbaka Motorcykeln så kan man ju Tänka sig liksom att okay, han ska bara Snå motorcykeln och sticka Och så hoppas jag att de kommer tillräckligt långt bort innan de upptäcker att den är borta Men nej, då ger han sig deras först... motorcyklar Och ska klippa av bränsleslangarna På allihop För jag trodde först för att han skulle smyga dit Leda bort den för att den inte skulle låta Och sen så skulle han gasa iväg ja. Och så skulle de sticka Och sen så blir det där. <här> så ska de åka förbi och vinka också <här> ja. jag bara, Vad gör ni nu? Hur svårt var det? <här> ja, på Och sen säger han när han kommit tillbaka liksom, Att han hotade med att stämma dem liksom, <skratt> som att, Och de andra köper det så, ja. ja, men vad bra Som <skratt> de skulle ha trädda för det, ja. naja. I mean, det För det var på Men varför ska ni åka tillbaka nu? Och då jag aldrig mig till det dem till För ni har ju precis kommit undan <skratt> ja, mot oss. Hade de bara suttit så hade de ju haft sånt Först och sen de inte ens vetat Vilket håll de hade åkt Så jag menar ja, då hade de ju aldrig hittat dem igen Ja, exakt Nej, då gick vi förbi och tittade så. Ja <laughs> Och det var väl lite där de blev väl lite högre på de hade lyckats Överlyssna dem <laughs> ja. Ja. Exakt men, Sen ju det men jag älskar ju Travolta Liksom, reaktioner Han bara tittade i så Mot sig till den Och bara, ser hur det bara, Alltså, det låg bara, Oh shit <laughs> Och, nej, det var inte riktigt meningen att det skulle ändra. <laughs> <Precis. Han> också <laughs> så vågar han säga någonting <laughs> Precis, och det, det startar ju hela den kädjan som driver resten av filmen och sen har de kommit till den här lilla småstaden. Att man åker spränga hela det här taket. Ja. ja, precis. Nej, och i princip åker när Ja, exakt. <laughs> och ha hela det här gänget efter sig sen. Mm. Så sen, då blir det också, det går tillbaka till det här lite mer sketchformen. Men då har man samtidigt det här hängande, att eh, bikegänget är efter dem Så att det blir ändå, ändå inte riktigt eh, samma, det finns ändå ett driv fortfarande i handlingen Ja, och i och med att de blir kvar där i stan så tänker man Jo men nu kommer någon att hitta dem till slut och det kommer ja. bli en möttare Så då, då har man det som ändå Något yttre hot eller någonting som gör det spännande Någonting som gör att man liksom är intresserad av hur det ska gå mm -hmm. Och jag tycker det var väldigt kul att se just hur Travolta spelade mycket på det här Till nervositeter ja. <laughs> jag, jag ska försöka härifrån nu och, men, oj oj <laughs> Det tycker jag han gjorde väldigt bra <laughs> Han var ja. verkligen så här, fruktansvärt överdrivet nervös men liksom de andra fattade lite ingenting ändå Nej, de andra fattade aldrig riktigt utan de ska, de ska ut och dansa och de ska testa superstark kyling och de ska då ska slå en tjur på rumpan <laughs> för att bevisa att de är modiga män eller ja, känna att de lever ja exakt Så det var också väldigt eh, överdriven att men det var faktiskt ganska rolig. <laughs> ja. Slap the bull. <laughs> jag blev lite överdrivet i när när tjuven kunde öppna, öppna grinden själv. <laughs> ja, då blev det. Det blev jag då var lite överdrivet. Ja, det kanske inte Så Sen tycker jag det är fint att han inte att han, är Att han finner kärleken också. Det tycker jag tyckte mm. faktiskt han fick leva ut lite där också. Men det, det, är så, det, det känns också lite så här väldigt traditionellt. Liksom att när de har med en nördkaraktär så måste nördkaraktären få en liten förvandling och komma ut ur sin puppa och bli en fjäril. Liksom. Det, det finns med i hur många filmer som helst. Men det, det gjordes väldigt bra i den här tyckte jag. Så att jag det känns som att man köpte den resan. Men just på något sätt tycker jag om att hon. Att han behövde inte, alltså han blev, alltså egentligen så, han fortsatte ju i valen han var och Han, han bidrog ju inte så mycket till deras, liksom, att de försökte, han, han gjorde ju inte så mycket Han fortsatte Nej. för någonstans så vara en andelhjälpepunkt punkt. Och hon gillade honom ändå Ja Och det tyckte jag, att det var inte så att han så mycket och blev Men något av det sista han gör är brak in med hörbalarna <laughs> Ja, men, exakt Spelar ingen roll. Nej, men just det, det är snarare liksom att han är väldigt charmig och han står för den han är. Ja. Och han, han står faktiskt för några av filmens roligaste små sekvenser. Alltså bara så här pyttesmå detaljer som hans magnetiska glasögon liksom. Ja, <laughs> <laughs> vad var det för något? <laughs> Såna här smågrejer, det är väldigt, ja. Och sen hinner ju slutligen de här, det här gänget i kapten och hitta dem och det blir det blir en sån klassisk det är nästan lite västernfilm stil så här. lite cowboy grej med stort gäng med, gang med... som bara liksom intar ja. stan och så bara ja, ja. söker duell nästan. Ja, precis. Ja. Och sen blir det hela den här med de fyra mot 50 stycken. Och det var faktiskt en väldigt fin scen som visade för att. Men innan, innan, innan det så tycker jag också fint. Det vill och hans närmaste. Och alla de sitter och trycker hemma i hennes hus. De som <laughs> äger den här dinern Just det. Ja, naturligtvis. Eh, för sig. Mm -hmm. och alla sitter och trycker hemma och sen med henne har håller på att bli totalt sunderslagen. Hon nej mm -hmm. men det är klart att ni ska göra mer här. Alltså det är helt okej okay, grabbar. Hela mitt tipsverk går åt skogen där ute. Men det går bra. <skrall> och skit i den bara, ja det är att ska behöva spela hjältet. Och så går han fram och, och bara, jag tycker ni ska sluta nu. Titta på honom bara, eller så gör han inte det. <poco time> ha en trevlig dag. <sus> ja precis, sluta så. Och gör. Mm ja med slutscenen där ja mm. men jag ser, jag måste eller själva säga, duellen ja. där ja. Mm. Mm. Jag, säga, jag, jag måste säga att jag tyckte väldigt mycket om den scenen det var inte så där mm. eh, det var inte så där och det, de var inte så där även om Det var en, ett mål, verkligen. Mm. Så var det inte så brutalt som det skulle kunna vara. För det är ändå meningen att det var en komedi. Och det gillade att det, de höll det ändå på en bra nivå. De hade kunnat komma med värsta knivarna här i Lutang. Precis. De hade det hade kunnat bli så riktigt. Och det kändes egentligen aldrig riktigt så där hotfullt. Nej. Och de ställde sig ju hela tiden upp igen. De mm. här killarna. Och verkligen vägrade att ge sig. Mm. Och det var väl egentligen just den biten som visade på det, just att de hade sån sammanhållighet och de hade verkligen sin, sin kamratskap. Det, det är ju verkligen, det verkligen. var väl kanske lite det därför de hade med mycket av de här bögskämten, om man så säger, i första delen av filmen, just för att parodera det här mycket. att Det handlar ju mycket om manlig vänskap uh. och de förutfattade meningar som man kan få om det, mm. kan man väl säga. Men det kommer ju igen sen i, i slutet, alltså inte just den aspekten av det Men just att det är det som det handlar om, att de är kompisar och de ställer upp för varann Ja, jag tycker också att den scenen är väldigt stark faktiskt, det är verkligen mitt mm. att de Och de turas om där och ställer sig upp, liksom, fast, och han, eh, bikerledaren, säger till och med Alltså ni vägrar bara ge upp Eller hur liksom mm. <laughs> Och de stod ner dem hela tiden Men hela tiden, någon av dem som reser sig ska... Precis, och ger ett litet Kort tal och så blir det liksom någonting emellan Och det var också sådär, det blev egentligen aldrig Någon sådär, det blev väldigt mycket snack Och väldigt mycket moral prat mm. Så, men det var liksom uppdelat Det blev inte någon sån där Stor, jättebombastisk grej Det närmaste var väl kanske sen Den allra sista biten När den här Gamla bikern dyker upp, han som hade grundat baren. Det här var väl tack! Tack! Till ledaren, ledaren, ja. Ja. ja Precis kom du fram, till allra sista biten där. Mm. Och eh, påpekar att de här killarna är faktiskt de som har rätt på riktigt. Det är de som har fattat vad det handlar om. Exakt. Ja. Mm. Det handlar inte om att terrorisera någon utan det handlar liksom om The Open Road och Freedom och allt vad det var. Exakt eh, Andra värden som ni har glömt bort När ni sitter liksom ja. Det gamla jävla haket som jag byggde Liksom för evigheten ja, Som du var bryttig om förvaltat liksom ja. Han gjorde mig för fan en tjänst När han brände ner det för sjukt på försäkringen Ja exakt Jag <laughs> försökte alltså... att det fördubbla värdet Ja men precis så Vad stod du gnällde för liksom. <laughs> Är du helt dum pojke Liksom Ja Så jag håller med det. Det, det, blev ganska, det blev ganska känslosamt faktiskt fram mot slutet det, och, ja, men, det, men jag och, tänker också att det var, det var lika mycket liksom till, till De här barker som till varandra på något sätt Mm För någonstans, samtidigt som de talade till det här Barkingen så befäste de ju också liksom inte min egen relation mm. Så att liksom de grejerna de sa är ju lika mycket liksom Lycka till alla <laughs> Ja, absolut så. Och alla fick ju sin lilla upplösning Där också, alla de fyra huvudkaraktärerna med... <laughs> Han fick göra, göra upp med sin, med sin fru där som dyker upp Hon blir jätteförbannad Fick veta att de har åkt på den här resan mm. han... Ja just det <laughs> Han sitter och pratar han dag eh... sitter och pratar med sin fru hon, ba, men hon kom precis över För hon kände sig inte så sådär Bara Och så är det trevligt för i den road trip och så har man bara handenande svirande bak i var vad då road trip? Ja. Han bara, han bara, säg inte att vi. Åh ifall. Åh. Och Dudley försöker ändå vara lite häftig där och säga, när han har fått ihop det med sin tjej där i den här staden så säger ja ah, men när kommer du tillbaka? Så, det kan man aldrig veta. Kan bara om en vecka. Kan vara om en dag, kan vara om en månad. Men räkna med ju så många timmar. Rä räkna med sex dagar, 24, 23 timmar och 15 sekunder. Ja, precis. <laughs> Six minutes give and take. Ja, precis. <laughs> <här>. Wind resistance. <laughs> ja, exakt. Så det var faktiskt ganska skönt. Så, mm. ja, så överlag måste jag säga att jag blev oerhört positivt överraskad av den här filmen. Det säljer man. Eh, Känner att jag får den upplevelsen Att gå in i en film som jag trodde Att jag inte skulle tycka om Och visar sig att jag tyckte det faktiskt jättemycket om den Ja, och jag kan också säga att det är något positivt Jag ska just av Det här faktiskt underliggande allvarligt I en, vad man tänker sig Typisk amerikansk komedi Mm faktiskt. Absolut, och särskilt när det är som killar mm. Som Martin Lawrence och Tim Allen som i, I huvudrollen som inte är kända för <laughs> Kanske har ha så mycket djup I mm. sina roller. Så det var faktiskt fint att, att, de, har, att de har lite så gestalter, liksom. Mm. Undlig vänskap. Liksom, att det blir verkligen förordnet ledigt. Eller att det behöver alltså, på något vis. Att det ändå får någonstans i slutändan få vara vad det är. Ja, kan man säga. Något fint liksom. Mm. Mm. Sen måste vi också nämna att jag undrar om inte den här filmen på något sätt var sponsrad av Discovery Channel mm. Ja, för att dels har vi ju i eh, den första scenen där när de pratar om den här roadtrippen i början på det här kaféet mm. så kommer ägaren fram till dem och pratar om att ni det? har inte betalat era, era skulder och så här, ah, ja men det fixar vi sen och det är, det är ah. Paul Tettel och hans son Paul Junior från Orange County Choppers mm. Som givetvis motor, motorcykelbyggarna har ju gått på Discovery Channel Så då kände jag igen omedelbart Ja det är ju dem Och ja. sen har vi den här scenen som Slutlämme. Ja i eftertexterna som du formlig höll på att av Jag trodde jag skrattade så jag dog Det är länge sedan jag skrattade så att tårarna sprutar Men det var så roligt Alltså vi pratar om extreme home makeover Ja du sa För först börjar han bara klippa, vad kände en Han på honom direkt. Han kan man inte missa, han är ju så hysterisk. Han tar ju, Han tar ju, ja. han, <laughs> ja. mm. han, han är ju så hysterisk, så vi Men Så han kilar mig igen direkt. Jag tänkte bara, men varför han flyttar in det här? Jag, jag det här, bara passa in det. <laughs> det så att säga? att de har bjudit in de här extreme homicolorna för att bygga upp den här baren igen. <laughs> Att <laughs> <och> <laughs> oh, <laughs> de vill väl och gänget Och men här parkerkulna De sitter och, och lipar och, och vad var det, de fick en, en läderparkering Och fri öl I ett år Och, <laughs> och, och den här oh, Den här som vi pratade om innan Han som hela tiden säger There. random saker Han står och hoppas som en fjortis Och bara, this is so cool Och <laughs> jag <laughs> Alltså om, man, alltså, om man har sett de här extrema och man kan ju de här olika rollerna som alla tar Det är alltid någon som kan, Och någon som bara sitter och gråter, och det var ju han i egendomen som fick göra det. Gör det. Ja, ja, precis. Och alltså, jag tycker det var så fint. Det var så roligt. Mm -hmm. alltså, en så oväntad slutkläms. Ja, verkligen. Alltså. Jag hade aldrig kunnat komma på något sånt själv Det var en så oväntad twist På det hela <laughs> ja. och, och, och det därför... var väldigt fint att få Någon form av, av avslut På den lilla biten också Att ja, de fick tillbaka sin bar <laughs> Men där Där ser vi också det här Just att de här bankkringarna att de kanske Var så intresserade av att vara så hårda och tuffa Som de framstod i början mm -hmm. att, Så Att det handlade väldigt mycket om image Egentligen ja Så det syntes ju väldigt tydligt där Precis Egentligen Syrkjärnan har också råkat skallar en av de här byggarna i här <laughs> ja. Men det var ju en annan sak ja, Han är väl van vid att folk har hjälp på sig kanske <laughs> Å andra ja. så vet jag att de brukar ha hjälp <laughs> Eftersom han kunde ha bygghjälp så känner han inte Men. Ja, ah, okay. ah, jag tycker det var så roligt Men, men mycket av den effekten Kommer ut till att det var så fruktansvärt mm, att också mm, det, kom, det kom ett total love ut Det var så otippat Men jag, ja Jag förstår vad du menar. det borde man kunna ta reda på Kanske, men det var så <laughs> <har ingen> <laughs> Man kan ju misstänka det Precis, mm. men så överlag Jag tyckte väldigt mycket om den här, helt klart Helt klart Säger man. Yes. Så den eh, rekommenderar vi om man inte har sett den. Absolut. Så det var, <går> får vi tacka Johnny. Bra tips. Och jag sa det i inledningen. när man Först börjar man höra det här motorljudet. Och så sa jag okej, okay, nu gillar pappa den här timmen. Sen ser man hur hon kommer där med sina motorcyklar. Det kommer den här musiken som jag vet att pappa gillar. Och så bara ansluter de fler och flera. Så okej. Okay. 10 minuter i filmen. Jag älskar pappa den här filmen. <laughs> yes. Mm. Dagens topplista då. Ja just det. och eftersom det här är en väldigt typisk road movie så tänkte jag att vi skulle ha uh, topp tre road movies. Det tänker ja. Varför är det klångla? Would... <laughs> Exakt. <laughs> Så då börjar vi på tredje plats med Natural Born Killers, väldigt annorlunda road movie från den här filmen i alla fall. Mm. Oerhört våldsam och oerhört blodig, men mm. samtidigt väldigt fascinerande och väldigt intressant, liksom som, särskilt man är intresserad av film som konstform på sätt och vis, för att den, den gör väldigt mycket speciella grejer, som är ljusfilter och kameravinklar och sånt, jättemycket så här olika stilgrepp. Mm. Uh, och den handlar ju om två uh, Ganska så Störda personer som hittar varandra uh, Mike och Mallory mm. Som blir seriemördare och Åker ut uh, på, Genom USAs Vägar och mördar folk Och <laughs> typ Precis, de åker på mordturné och lämnar alltid En person levande På varje plats de stannat för att kunna Berättat att det var Mickey och Mallory som gjorde det. Mm. Och var det men sen var det. Så hela menar att bli personen ska överleva. Då? Ja, precis. För att kunna sprida deras eh, rykte. rykte. exakt. Men sen vad som händer är att fokus ligger egentligen inte på, på dem eh, längre fram i filmen utan snarare på hur media rapporterar om dem. Mm -hmm. Så att vad filmen egentligen handlar om är hur pass mycket media glorifierar våld i dagens samhälle Okej okay. Är det mer att media är med och skapar myten om dem på något sätt? Exakt, exakt Och det personifieras av en, eh, speciellt av en eh, journalist som åker efter dem och rapporterar efter Och även blir inblandad i drama längre fram Okay. Eh, som spelas av Robert Downey Jr., som vi såg i Du och jag såg senast i mm. Iron Man. Mm. <laughs> Också en väldigt annorlunda roll för honom än väldigt jämfört med den. Men det är så det, det är en väldigt, väldigt fascinerande film. Men som sagt, den är oerhört våldsam. Det är något där för jag har undvikit mm. <laughs> är... det. Jag har faktiskt inte och tittat på Nej. Det kan jag förstå för att den är som sagt. Det är inget för, för de som är, är lite svagmagare som man kanske säger. Ja. Men har sagt, det, det väcker väldigt mycket tankar och väldigt mycket frågor. och är väldigt fascinerande på många sätt. Det så right. Ska vi gå över till tvåan då? Mm. Eh, det är mer, eh, också väldigt annorlunda mot eh, Wild Dogs. Eh, det är en gangster bild. Det eh, talar väl om, ja, vad är det? 50-tal kanske? Eller när det där man säger. Gangster? Ja, den grejen i alla fall. Eh, och vi har eh, faktiskt Tom Hanks i huvudrollen. Som en eh, man som har eh, blivit uppfustrad av en, ja det inte hans, eh, riktiga pappa när han har haft rollen som styrpappa kan man säga. Eh, och han står väldigt stor taksamhet vid den här man som är någon form av gangsterledare då. Och Tom Hanks eh, på skållhand son son, inom situationstöcken då, eh, jobbar ju som, eh, vad ska man säga? Han tar hand om the dirty work för honom, kan man säga. Eh, och eh, skriver hans ärenden. Eh, och som helst har ju givetvis sett en fin, fin familj, då, med barn, och dotter och son den en eh, Det som trasslar ihop sig är ju när eh, hans son, eh, Bli lite nyfiken och råkar vittna en avrättning kan man säga av en som har stött sin gangsterledarens affärer och intressen. Eh, vilket gör att gangsterledaren eh, börjar se som hängs familj som ett hot mot sin verksamhet då. Eh, och, eh, Och han helt enkelt förständer sig för att de måste utlånas. Det spelar ingen roll att du har varit som en son till mig. Nu måste ni bort. Eh, och han lyckas ta död på en Tom Hanks eh, fru och dotter i alla fall. Och Tom Hanks flyr eh, med sin son eh, Så det handlar lite som om deras resa genom dåtidens USA. Och nyfiken undan den här kansliga som de försöker få. Så ni kan privata hem på kan Också väldigt starkt, inte bara road trip utan också starkt vad drama kan man säga. Mycket sevärdt, fin tycker jag. Faktiskt. Och den heter Road to Perdition, glömde jag säga det. <laughs> jag tror det. Ja, okej. Ja, Road to Pradition heter. Jag. Men yes. den är mycket sevärdt, mm. Och så på första plats här så har vi eh, faktiskt en av mina absoluta favoritfilmer. Också den här filmen, men de längsta biljetterna över. Den har mer likheter med Wild Hogs i alla fall än de andra filmerna. Ja, och, och det är Blues Brothers som vissa kanske redan har gissat. Och jag måste säga, jag älskar verkligen den här filmen redan från första lilla bit, biten där med när Jake släpps ut i fängelset och de börjar spela Chico och Katie och Alltså, det är, Hela stilen i den filmen Och musiken, det är helt Fantastiskt Och som, som du sa, den innehåller Fortfarande en av de bästa biljaktscener Som någonsin spelats in för någon film Tror jag Sen har, har jag i för sig hört Att det är en ännu större och ännu mer Involverad biljakt i uppföljaren Blues Brothers 2000 Men den har jag inte vågat se För jag är rädd att Jag ska tycka den är skitdålig dålig. Och Då känns det bättre liksom att inte ha förstört någonting. Nej, precis. Och verkligen bara ha kvar den här första filmen som. det, som det ska man ner. Ja, precis. Och på, på sätt och vis skulle man också, nästan kunna säga att den är musikal också. Mm, absolut, absolut. För eh, musiknumren, eh, det finns gott om musiknummer i den, men det är inte så att de bara är inlagda bara för att, utan de för faktiskt i många. Avsända handlingen framåt. Mm, absolut, definitivt. Men den är också eh, definitivt en komedie och väldigt mycket väldigt sketchartad samtidigt som att eh, någonting som dyker upp som kan verka väldigt ovillkommande då dyker upp längre fram och visar sig ha <laughs> något större påverkan på själva handlingen kan man väl säga. Och jag menar bara själva, alltså själva grejen i sig. Alltså de kommer ut från den boker från Mission från God. Ja, det är ju en fruktansvärt absurd film. <laughs> på många sätt. Alltså, den, går, den går inte att ta på allvar, den ska inte tas på allvar. Men den är helt, alltså, det är. Jag vet inte vad man ska beskriva den som är det avseendet. För att, ja. Den, den är snarare. Det var karaktärer, Fruktansvärt mycket humor och högt tempo Men det kan det bli bättre. Det är, det är en perfekt sån popcornfilm att bara sitta sig ner och eh, njuta i två timmar, <laughs> verkligen. Så den Har ni inte sett den så rekommenderar jag den då. Det varmaste jag bara kan. Så mm. den, den ligger nog på min topp fem av alla filmer jag sett hittills, tror jag, faktiskt. Yes! Så det var dagens avsnitt, det? Ja. Ah. Jag tror det är längdrekord idag. <laughs> så. <Asså? laughs> ja. Yes, yes. Men som vanligt eh, vill ni höra mer av oss så finns vi på popcorn.com P-O-P-P-K-O-R-N. Där finns länkar till vår Twitter och vår Facebook-sida och vår sida på iTunes. Eh, så ber vi för att tacka så fint för ikväll och så hörs vi kanske igen nästa vecka. Hej vi. Ha det så gott! Ha det bra, tack tack, hej!